Rugăciune pentru trăirea tainei luminii taborice. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă nouă trăirea tainei luminii taborice ne descoperit. Atunci când într-un noi ai venit, chipul cel Dumnezeesc în chip Românesc ne-a arătat ce înseamnă asemănarea într tine, am aflat. Când la cunoașterea cuvântului tău, Dumnezeu este ridicat, cu frumusețea cea dintâi, a celui ce era la Dumnezeu, cu vederea chipului pierdut de Adam spre viața cea într-o tine neplăvenită. Căci lumina de pe tabor este o coborâre spre noi a Dumnezeirii mai presus de orice minte, simțire, cunoștință și ființă, ca să te putem cunoaște ca Dumnezeu prin trăire, fără să putem exprima această cunoaștere în concepte și cuvinte omenești. Doamne Iisuse Hristoase, cuvântul lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și îți mulțumim fiindcă nouă, trăirea tainei luminii tabori ce ne-ai atât prin graiul Scripturii sau Cuvânt, cât și prin creație ca a toate ziitor, ca să trăim cunoașterea Sfintei Evangheliei în Duh, să contemplăm în extaz mesajele tale, cele desăvârșite, înțelepte, ale legii scrise și înfăptuite de tine pentru noi. De aceea, tot universul este ca o carte în care literele și cuvintele sunt ființele și lucrurile, dar nu mai ucenicii tăi opoșii ca pe o carte a vieții. Ai voit să te putem cunoaște sub veșmântul faptelor tale creatoare tot așa cum în cuvântul Tău, din Sfânta Scriptură, că ești Cel ce a grăit, în tot Universul te descoperim ca Cel ce ai împlinit și ne-ai descoperit intențiile Tale. Doamne Iisus Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, dincă taina trăirii luminii taborii ce ne-ai împărtășit, Căci în ea tăria și puterea ta ai acoperit. Căci cuvintele și lucrurile create de tine sunt potrivite cu înțelegerea noastră care ni se descoperă prin Duhul Înțelegerii, ca semn că într tine ne-ai renăscut. Toate Duhul tău ne va învăța așa cum ne-ai spus de la început, ca să vedem cât de mare și de minunată este înțelepciunea ta, prin care, pe toate bunele făcute la început, prin puterea ta, cerul și pământul în mâna ta le-ai ținut. De aceea, de la stelele nenumărate din cer, la firele de iarbă de pe pământ, toate vestesc puterea ta, cea negrăită.